Тя напуска България преди повече от 50 години минава през тежки изпитания за да изгради блестяща кариера в Съединените щати и след това се връща в родината за да помогне в изграждането на нова данъчна система след края на комунизма. Днес ще поговорим с нея не само за нейния е личен опит, но и за големите обществено- и економически предизвикателства и промени, които настъпиха в България, случиха се в България и предстоят след, сред тяха и по някакъв начин тема номер едно, предстоящото влизане на България в еврозоната, тъй като седмицата е историческа, буквално преди два дена в четвъртък излязоха двата конвергентни доклада, които са позитивни, положителни за напредъка на България, но преди всичко това, добър ден! Добър ден! Благодаря много за поканата, да ви посетя отново. Много се радвам, удушевана съм винаги да, да идвам на гости в България. Голямо вълнение изпитвам винаги, всяка година. Чудесно е това, че а... ни го предавате и на нас, сигурна съм, че и на нашите слушатели. Антонина Дориданова, пак ще кажа, дъщеря на а, известния езиковед, в края на 60-те години... На 19 години напуската България, mm -hmm, така ли? Така. А, какво следва съвсем накратко да го штрихираме отново? Емигрантски лагер? Емигрантски лагер, и след това пристигане в Америка, страната на големите възможности. Тя не е страна на големите възможности продължава но в момента. И България е страна на възможности и то големи хоризонти се отварят за много млади хора. А, продължавам живота си там в а, работа, учене, учене, работа, докато постигам нали, а, да се образовам с три дипломи а, в. А, Връзка с езици и бизнес и а, своята кариера започва в образованието като нали, преподавател, френски и български език, но винаги ми е привличал светът на економиката и за това а, продължавам кариерата си в Министерство на финансите, федералната а, нали, а, структура, да, която отговаря на Министерство да, българските. И в много кратък период а, достигам нали, тази позиция на международни, а, международен данъчен експерт в Америка, което ми позволява да се завърна в родината. И знаете ли някои хора, когато следат живота ми, мислят, че и казват, че може би е трябвало да направя а, нали, а, този кръг на, на, на моята съдба а, за, за да мога да се завърна в страната си и да помогна със своите знания и умения за създаването на данъчна администрация тук в България, когато беше най-много необходим. Това става през 90-те, -та, нали? Така, след падането да, това... на Берлинската стена, да. след началото -ти на 92-та година когато пристигнах за пръв път в България, за да направя анализ на състоянието тук. И 93-та вече а, бях, а, нали, изпратена за по-дълго uh, в командировка в течение на 3 години прекарах тук в България, в страната, за въвеждане на нови данъци. Едини от най-големите ДДС, разбира се. А, нали, за тяхното въвеждане. Нека да кажем, че... Вашата съдба, вашия личен опит сте описала в автобиографичната ви книга Бягство от желязната завеса? Да. След като се пенсионирах намерих време да напиша книгата <към> Бягство от Желязата Завеса, която също на английски под заглавието New Beginnings по желание или по на хора, които ме познаваха, които искаха да разберат нали, за действителността на комунистическия режим след нали, Втората световна война Но също така да разберат как едно момиче на 19 години е преуспяло в една страна в която нали, компетенцията е огромна, а, да постигне Своите мечти, а, като започва на началото си, начало, новия си живот от нула. И от, това... от нула, буквално, в смисъл, а, 20 долара виждам някъде, да, че се цитира 20 тази. Втора един куфар. Един от малките куфари, които абсолютно не бяха на колелета. И така започна моят живот. А, нали, но с а, голяма решителност, организация, дисциплина и а, нали, труд учение, постигнах нали, това, което си бях нали, намислила е като моя мечта от детските ми години. Сега, много ще бъде любопитно, сигурна съм и за слушателите ни, госпожо Дориданова, да ни кажете как този ваш личен път помага да гледате на днешните предизвикателства, като например предстоящото приемане на еврото в България. И какво, най-вече, какво бихте искали да предадете на хората, които тук в България днес се чувстват несигурни или дори оплашени от подобни мащабни промени? Знаете ли, хората винаги а, имат тази резистенция на приемане на нови неща, каквито да са, но трябва да разбера, че България, за да преуспее в живота, трябва да, да бъде в крак с новите промени, които стават глобално. България, като страна в Европа, а, би трябвало, според моя преценка, да, да приеме еврото, защото това би направило България а, конкурентна в, в, по отношение на, а, селско, на, на, на стопански дейности и в економиката нали, а, това би било един плюс за страната. А, Какво мислите за тези опасения, че преминаването към евро може да доведе до ръст на цените? Много се спори и в България се чуват опасения от а, това, че в Харватия е имало а, еднократен, казват някой шок. А, къде, къде, къде са фактите? Вие имате един глобален поглед върху економическите реалности в бивша източна Европа. Едните акцентират върху покачването на цените, другите казват, ама няма такова нещо. Всъщност, инфлацията се овладяла много по-лесно, когато вече са били в еврозоната в Харватия. Знаете ли, винаги при една такава промяна се очаква шок, за известно време, кратко време, това го изпитах, когато се въвеждаше ДДС. В началото на въвеждането на ДДС, наистина се получи един шок с инфлация, но, но всичко това се контролира много бързо. Така че аз бих казала с взети мерки, които разбирам, че правителството в момента взима, е, както и така и търговците, които нали, са уведомени и е, с дадени наставления, как да се премине. В, в евро, би трябвало всичко да се премине в много кратък срок и да няма проблеми за хората. Колкото за инфлация, ние знам, че инфлацията... А, тя е нещо, което е действително за, за целия свят глобално и в Америка също има инфлация и не би трябвало инфлацията да е тази, която да води решението за нали, преминаване към взимане към а, а, нали, такъв валутен, такава валутна промяна. Аз предполагам, че вие идвате на вакансия в България. Да, вакансия може би среща като, срещи като среща с вас а, и а, може би срещи с читатели, които бих искала да споделя книгите си, нали, за бягство от Желязата завеса и Магия за дълголетие, втората ми книга. А Когато... кога ще бъде, ще има ли обща среща, премиера, не премиера, най-точно, представане на Представяне... книгите ви, срещи с а, читателска Аз и в момента съм организиране на такива срещи, но под името Антонина Дориданова хората могат да ме намерят на социалните мрежи на Фейсбук съм и там ще обявя, нали... Когато, дати. да. Когато, К... нали, имам определени дати за... Провеждане на такива срещи. Фактически една дата е вече уредена за Пловдив. Добре, <laughs> на 10 може да юни в библиотека Иван Вазов. Вечерта между 5.30 и 8 часа. Но за София още няма определени дати. В момента нали, се правят тези организации и ще ги обявя на своят фейсбук на страни. За нас от Хоризонт Добата чест, че ще сте при нас непосредствено след пристигането ви от Съединените щати, Аз не случайно обаче питам за в вакансия ли идвате тук, защото пък се замислям. А, идвате в наистина една историческа седмица... А, правим тази аналогия благодарение на вас между въвеждането на ДДС през 90-те години след като България тръгва по пътя към демокрацията а, и въвеждането на еврото сега и се зачудих ако пък политиците проявят интерес да почерпят от вашия опит, ще имате ли време за работни срещи, а не само за, за вакансионни или приятни срещи? А, разбира се, че ще имам време. Знаете ли, може би това е пак знак на съдбата, да съм тук в един такъв а, а, важен и а, критичен период а, в а, а, нали, приемане на а, нови закони, на, на валутният режим. И може би това мое идване не е случайно а, и с голяма радост бих участвала с нали, а, свое изказване или свое мнение за приеменето на нова валута, в сравнение, като е сравнявано с приеменето на ДДС, защото ДДС също беше необходимо по същия начин да се приеме, след като България е в Европа и това а, помогна за в изграждането на економиката и в самата економика на страната. Тъй като ДДС е един от данъците, които могат да се, да се прилагат в прозрачна среда и това е инструмент, който изсветлява сивите зони в българската финансова и економическа система, смятате ли, че еврото също ще има такъв ефект? А... След опита ми с обеждането на ДДС бих казала, че това е, е очаквано, това ще се очаква е, и това е в резултат пак на самия факт, че България се намира в Европа и би трябвало нали, да се включи в нормите на Европа, за да има... Е, по-добра економика и, и по-добро бъдеще. Защото, а, защото е важно всъщност ние да знаем като общество с какви средства разполага публичния сектор, обаче а, това може би дава и отговор за това откъде идват скритите съпротиви срещу еврото. Не тези, които са съвсем естествени на хора, които Обяснимо се опасяват от нещо, което не познават, но от тези играчи, които примерно нямат интерес от това да изсветляват сивите зони в българската економика? Ами, знаете ли, свободата а, на словото позволява на всички да изказват своето мнение. И това е тяхно мнение, но вие самата казахте, че те нямат фактите за да се обосновяват на това мнение. Може би са факти основени на това, че нали, ние като българи трябва да се запазим българското. Но ние ще запазим българското, ние няма да изгубим българското нашето порекло, нашия дух, то завинаги ще съществува. В България е една от най-старите държави, бих казал и в целия свят запазили сме с името, никога не сме си го сменили. А, така, че, и още повече не, кирилицата, азбуката ни, а, нашите национални герои на тези евромонети, евробанкноти а, ще станат много по-познати и извън границите на малка България. Това вече е факт и, и това ще бъде много а, полезно за самата ни страна в глобално отношение, защото мога да ви кажа, че от Америка много и, пове, много, и много повече американци а, познават България. А, нали, отчудена съм при срещи с американци, че вече са били в България на ски и, и на Черно море, така че а, България ще стане известна в а, целият свят с тази валута, което ще ще помогне, разбира се, в глобално отношение за економиката на цялата страна, за бюджета на страната. Спираме да говорим за пари, за банкноти, да, а, абсолютно, за да завършим наистина с една много а, а, положителна нота и тя идва от а, вашата втора книга, която се казва «Магия за дълголетие». Имам предвид книга, която е и на български, вие имате и да. други издания. А, каква е «Магията за дълголетие»? Знаете ли, магията за дълголетие и осознаването на хората че трябва да полагат грижи за себе си и то по какъв начин. Аз в книгата съм изработила един план, може би, от своя гледна точка, това, което аз прилагам, за да ми помогне на моите години. Аз съм на 75 години да изглеждам така, както изглеждам и да съм здрава и щастлива. Не е само достатъчно да се достигне дълга възраст, но трябва тази възраст да се живее без болки и просто в, качествен, в качествена светлина. Човек да е подвижен, да, да изглежда добре и всичко това допринася за благосостоянието на един човек. Така че книгата помага на хората да разберат, че техният живот, здравето е номер едно, всичко друго е на втора нали, линия. И запазването едно здраве е обосновано на навици. И аз наблягам на навици. Знаете ли, че притесняваме, когато някои хора кажат, а, аз знам всичко това, на в същия момент са имали операция на колена, на, а, на бедра, не изглеждат добре, имат проблеми с кръвното кръмно, налягане. Така че хората трябва да се вслушват в това, което аз наистина а, Предлагам с тази книга, защото аз предлагам един нов живот, който започва от млада възраст. Всичките навици се градят от млада възраст и пак наблягам на моят происход български, защото моите навици са създадени тук в България а, с моята баба, с която съм раснала на село Ракиловци и, Ловци, и е, където съм осъзнала, че връзката с природата е много важна за нас. Но това е една обширна тема, а, бих казала, че това, което хората трябва да знаят е, че а, нали, трябва да има една връзка между тялото, умът и, и душата. А, и всичките дейности, които вършат да са свързани с тази хармония ежедневно, за да могат да постигат това, което нали, иска да постигнат в течение на един ден или в течение на един живот. Очакваме срещата и публичната среща с вас и вашите книги, книгата Магия за дълголетие. Очакваме и новите ви книги и проекти в Бъдеще време. Много ви благодаря, че бяхте с слушателите на Хоризонт До обед, веднага след пристигането ви от Съединените щати, обратно в България. Антонина Дориданова, благодаря ви. Аз ви благодаря споделени размисли и вдъхновяващ личен пример. Една история, която показва, че големите промени, колкото и страшни да изглеждат, могат да бъдат преодолени със знание и вяра в бъдещето. Надяваме се, че и този разговор е помогнал на слушателите ни да погледнат по-спокойно и с повече надежда към сериозните обществени трансформации, защото ние сме преживявали такива трансформации и обществото ни е излизало по-силно. Нали така? Да, благодаря ви.